Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, salatu wa salamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa unvala. Allah unë gjallavala falë ndarojmë, dhe vetëm për ti ndim dhe falë e kërkojmë, ndërsa lafdatë dhe bekimet Allah u qofshemi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam bi familit i shokët dhe të gjithatat që i ndjekin këtë rukë dhirin ditë në fund të kësaj bote. Të nëruar, lezer dhe motra, jemi sënë të në takimin në radhës dhe me tema që jemi duke i trejtuar që një ko të caktuar që kanë të bëjnë në lidhe me edukatën. Dhe në lidhe me këtë temë kemi trejtuar dhe të temat të nërshme që kemi sinuar për mes tyre të prezentojmë një formim të rëndësishëm të besimtarit që ka të bëjnë me dimenzionin edukativ të ti. Normalisht ka shumë qështje që përfshien në këtë aspekt, Mir po e munduar të marrim dison nga ato që shpresojmë të jenë të rëndësishme ot nevojshme për neva. Në dy temat e fundit kemi trajtuar tema që kanë të bëjnë me komunikimin në përgjithësi, edukata e folurit dhe edukata e dialogut. Dhe gjitha këto janë tema që kanë të bëjnë me aspektin edukativ të komunikimit të një besimtari me të tjerat, qoftë kur ai flet apo qoftë kur dialogon apo diskuton me të tjerat do të të t'i përmbat udzimeve të Allahu Gjallewale dhe udzimeve të pegamerit sallallahu a.sallam. E kurimit e edukata e të forë dhe komunikimit, pa dushim se më ka do të të provokuar kjo qështje që në kuadrë të kësaj teme, të trajtojmë edhe një tem që realisht ka të bëjmë e komunikimin, ka të bëjmë e të forërrit, Porç realisht në fillim kemi thënë nuk do të trajtojmë tema që kanë të bëjnë me edukatën me Allahun, nga se kjo është cikli i pasajm. Për rreth temave që kanë të bëjnë me edukatën e njerëzit, robët me të tjerat. Mirpo do të bëjmë një përjashtim son të mëleni Allah xhallahu ala dhe në kuadrin të temave që kanë të bëjnë me komunikimin, do të futim temën që ka të bëjë me edukatën e komunikimit me Allah xhallahu ala. Nga se kjo është rëndësishme dhe nevojshme që të njëjmë dhe të trajtojmë, s'paku kërëjme të kjotim. Andaj, komunikimi besimtarit me Zotin e ti është për mes lutjes dhe duas, dhe formët e tjera për me theksuar është e që ka të bëjmë me këtë lajt e komunikimin me Zotin Gjellewala. Pra ndaj, sonte do të, të fillajt flas e flasë për edukatën e lutjes dhe duas, dretuar Allah Gjellewala. Dhe pa dushim të ndërrua alëzër se në këtim Dietaret kanë përfshir me vërtet shumë pika. Jan shkruar libra, madje edhe punime shkencore të ndryshme të cilat kanë trajtuar shumë aspekte, shumë tema, shumë pika që kanë të bëjnë me duan. Është munduar që si hyrje në këtë temë të përmbledh disa më kryesoret, që shpresoj ja kam çeluar dhe pse e di që ajo që kam bën është shumë e rëndësishme, mirëpo shpresoj që do nga të ngadal ti trajtojmë ato tema që kanë në rëndësi për neve dhe jemi të nevojshën për to. Të nërëlezer, njëriju nga natyra ati është i dabët dhe sada që të nëton të shprejt në rysha gjithësës i sprojate kësaj boti ja dëshmojnë vërdimisht dëpsin e ti. Njerëzit ko paskoja nga kryonetsia atyra dhe mendemalsia kanë tentuar që të shprej një vlaj pavarsie për i zote Gjallewala duke e mëhuar nga njëherë, duke e zavinsuar mediken të të të të të të të mëratë, por Allah Gjallohu Ala i ka sëpruar vazhdimisht njerëzit por të adëshmuar dopsin që e kanë dhe vërfin e madhë për Allah Gjallohu Ala. Por fatë këtësisht, ju gjithmon njerëzit e kanë lezuar drejtë por osinë Allah Gjallohu Ala dhe kanë kuptuar drejtë këtë sëpruar. Andaj, shumë njëtë në përdeshme që njerëzit, këtë dopsit e tyre dhe me gjëra që janë endëmët të dopta se vetë njerëzit. Dukë u shmongë rëkshtu nga këthimi i drejt dhe orientimi ka laute vare ka otala. Për ndaj nuk janë të panjura për juve format e caktuara që njerëzit realisht tentojnë që të shprejnë një farlej e përsije në format caktuara që ato u aplëcojnë dopsi dhe nevojt e tyre. Ma dje edhe në këtë drejtim jenë shfaqër edhe do tëtë personajët e caktuara tandrujme që këtë botë një nuk është e panuar për juve, do thot Supermeni e atotira të gjitha këtu duke tentuar më tregu se ato që i dobni ka diçka që e bën njërin, do thot të plocuar të përkryer në kërkesë së asaj që nuk arrijet kurrë, nuk mund të bëhet kurrë njeriu i pa nevojshëm për zotin Jehovah. Mi po këtu jam e kuptuar se njeriu realisht është në kërkim të plocimit, por jo në drejtimin e duhur. Pastaj do thot edhe ato caktuara që fmi e tani shikon një rolhere lampë e Aladinit ku me një fërkim del një njëri në formë të një caktuar dhe qëfar kërkam prej ti ti ajta jenë. Edhe kja është një manifestim i varfris dhe i dëpsi që ka njëri për në format gabuara. E pasta i shkopi ma gjik që posa prejkë diqka me te lulzën tërë që ka përretheje e, e kështu më radhë thash format e shumë të që nërihu ka tentuar për njërë të gabuar më plotsua varfrin dhe nevojën që ka për Allahun te barekau taala. Dorso, nëse i referohemi udhëzimeve të Allahut dhe udhëzimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të shohim se Allahu xhallehu ala kur e ka përmendur varfrin që e kemi ndaj ti, nuk e ka përmendur si një tëmë që duhet të ndihemi të kompleksuar për ballsoj, por si vlerë njerëzore, dashijë mënyrë për tu liruar nga të gjitha rrobrit tjera që tiesh vetëm rrobi Allahu xhallehu ala. Dhe me këtë rrobi Allahu ka ngritë realisht ndërsa rrobri tjetër të mbusht në 9000. Momentin kur Allahu xhallehu ala t'ka liruar nga xhida, nevojë nga të tjerët. Dhe të gjitha këto nevoja ta ka mundsuar ti adresosh kohaj të ka, ka ngrit Allahu xhallehu ala. Prandaj vetëm ja rrobri që të bën der. Dhe vetëm ja rrobli që ngrit është ai ndaj Allahu xhallehu ala. Çdo rrobli tjetër për boll çdo kujt tjetër është në nënçmim dhe për buzë ndaj njeriu si Kris e privilegjuar dhe e ndëruar nga zotë i gjithësis. Tema që përflasim për te është duaja. Dhe duaja është një term, edhepse është në gjuhën arabe, realisht është bërë fjalë në fjalurët e të gjitha gjuhëve të botës. Dhe atë nuk, nuk është e mundshme me komuniku me qëfar dë njërin botë që është musliman dhe të ja përmendë është duan dhe e mëzdin se për shka bëhet fjalë dhe të fjallat dua ka zënë vend në fjallur në gjithë dë gjuhe, por që realisht burimi i sajsh në gjuhën arabe. Qëse këthejmi në fjallur të gjuhe së arabe dhe shukumë dhe qëka është duaja në esensin e saj gjuhësore, ka të bëj me kërkes, ka të bëj me lutje, ka të bëj me parashtrimin e nevojës dhe kërkesës ndaj dikujt. Këtu janë kuptimet kryesore që rrëthyre si dhe fjallat dua ndërsa në kuptimin shëriatik qëka është duaja e kam përmenur djetarët të ndërrua lezër dhe motër në format të ndryshme mirë për duha të përmeni dy nga këto përkuvizime më kryesore i parës përkuvizime që ja ka bërë Shekhoj sajmë të mëntejmë e Rahimullah përkuvizime shumë i shkurtër mirë për shumë për mbledhës dhe shumë dhe me thënës andaj ka thënë duaja është të kërkosh nga Allahu atë që do të bën dobi, me ta sill dhe me ta mundsu, do të kërkosh nga Allahu me ta largon një dëm që ti ke frikë prej tij aftën. Kjo është shumë e thjeshtë, kështu në aspektin teorik është shumë kuptueshëm. Mirë, por kur ezbrthimi në praktikë del shumë e ngjeshur dhe përmbajsore. Ka edhe përkuvizje e tiran një nga ato është se duaja është shprehje porulës dhe robërisë ndaj Allahu xh leuala është simbol i adrusfën dhe i Zotit që robi për mesaj kërkën për krahin e Allahot dhe prejti e lybë fuqin duke e shprejur kështu varfrin dhe për ullin dhe robnin dhe i Zotit Gjellewala dhe gjithashtu duke u zhveshën nga gjithdo mundësi që ajtja del pa Zotit në gjithësis pa e shikoni sa kuptime për mbledhen në proces e duasë Ne dua na kuptojm vetëm si një formulim lutjash për të kërkuar diçka. Po realisht nuk është ky kuptimi vetëm. Ndoshta ky është kuptimi i fundit që synohet të realizohet përmes duas. Shprehja e varfrisë për ulën te Allahu xhalleu ala, dëshmia se ai është Zoti i unë, dëshmia se ne kemi nevojë për të. Për ulja para tij, e të gjitha këto format përmes tësave ne e manifestojm roblin te Allahu xhalleu ala janë realisht kuptimi i drejtë i, i duasdhe i lutjes. Andaj Allahu xhallahu ala ku na ka mësuar në Kur'an të bëjmë lutje, realisht në vet formulimën e lutjes është edhe kuptimi i duas. Për shembull Kur'an xhallahu ala thotë na mëson që çka të lutemi Rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-ahireti hasana. O zot ion ne jap mirën kët botë, da ne jap mirën botën tjetër. Të të Kjo është pjesa e parë e kuptimit të lutjes. Wa qina adhaban nar dhe na e larga neve ne largo prej niveve zgjorrën e xhenimit. A do ne kërkojm çdo të mirë që Allah e den për ne në këtë botë, do çdo të mirë që Allah na ka premtuar për të në botën tjetër e kërkojm prej Allahut xhallahu ala. Dhe kjo është pjesa e parë e kuptimit të duas, o kinna adhab an-nar, dhe për një të ardhmë të frikshme që ne i druhemi, kërkojm mbrojtjen e Allahut xhallahu ala nga perfundimi të është është zgjori xhenimit. Gjithashtu edhe kur dikon e ka plan dëmi Jo ne të armëm, por është e ka kapluar dhëmi, edhe për këtë ne ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që të bëjmë dosi kurse, në forma të ndryshme, ka është lut pejgamberi alayhi salatu wasallam një pretur është edhe lutja që e ka bërë për të shëruar ismurin. Do të kur është smur ndo kush ka bërë duan, atë ka thon, Allahumma rabban nas edhibil ba's. O Allahuim, zoti njerzve, i njerëzve, krijuesi i tyre, kujdestari i tyre, edhibil ba's. Largoje kët smundje dhe kderxh që e ka kapluar filonin athem. Andaj kjo veç e ka kapluar kërkojmë largimin e saj. Prandaj këtë formulim të lutjeve shohim se duaja përmban në vetën e saj kërkesa për të mira caktuara që na nevojiten ose largim dhe mbrojtje nga e keqja që na rrezikon atë armën apo ndëni që na ka ndëni që na ka kapluar. Pika 2 që dua ta trajtoj në hyrë të kësaj teme para se të kalojmë te dukata e që edukatë gjithës dhëtja dërës i arshëm se s'kina mundësi së të me trajtu por tu e në hyrje mendoj që përfim kuptimet të rëndësishme dhe të domës dëshme që kanë të bëjnë me lutjen para se të kaletit pika e dytë e që kanë të bëjnë me vlerën e duas të nërua lëzë dhe mutra këtu pika që i përmendim nuk duhet të kuptohen vetëm si trajtim teorik i kësajtime pse ne e përmendin kuptimin e duas, ose pëse flasëm ne për dobit dhe mirësit e duhasë. Pëse nga këtu i prezentujmë? Jo pëse nga duhet në aspektin teorikë, jo pëse nga duhet në nështëta nështët i kushë kom nga pitë në provemë, këtos nga duhet. Por nga duhet që këto kuptime të jenë të përmledura në momentin kër ne ingrim duhet të ka lau gjellë uala. Në momentin kër anë të ka mundësu të ju, ta lutë është atë e dinë qëfar mirësit e ka lau gjellë uala, Pak prënjerve i kanë mend të mirësi e duaos. Shumica dërmuese njerve i kanë mend të mirësi që kërkojnë. Edhe krahasim me mirësinë e lutjes, që, që Allahu ka qel der në lutjes është shumë e vogël aftë. And I think Allah është fakir kënganjere kërkon që Allahu gjithë lolën me të jap shëndet. Kjo është kërkesë e madhe për ty dhe e rëndësishme pa dyshim, shëndeti është komponent i rëndësishëm për jetën tënde. Mirpo, në tër procesin e lutjes Ash kë mirësia me më dhe që Allah u tepë, përgjigjit? e madhe që Allahu tep më çon se të përgjigjet. E përgjigjen këtë pyetje kimi të? Njohja e dobive të doste mirësive. Realisht u përgjigj Allahu lutjes tonë, apo nuk u përgjigj dre përdet? Kjo komo tretuën të armën inshallah, që ka bëme përgjigjen dhe mos përgjigjen. Por po themi këtu hipotetikisht, nuk u përgjigj Allahu Jellalul Ala lutën tande. Vet lutja a është përgjigje e caktuar? Ashtë mirësin vetë, veç mundësia që të ka ebë me komunikumë me te për mes lutjes. Pra dhe shumë nga njerës nuk e përjetojnë këtë mirësi, këtë begati. Që Allahun të falenderojmë veç për mundësin e duasë. Për këtë arsujës, sikur se këna me përmenë, nga edukate e lutës është të fillot me Elhamdulillah, Allahun me falenderu. Pse me falenderu? Pse ma ke mundësua e zëtë me këllutë. Nga se ka pas mundësia Allah këtë dot na lënë në niven e mundësive avshit tona, çfarë do të bënim ne? Po thëste dera e lutës e mbyllur. Ka do të kthyeshim ne? Çfarë do të bënim po shumë probleme. Paramendoj, po po thëste e pamundshme. Edhe pse kjo s'paramenduohet, po sa për ta kuptuar vlerën e kësaj që po flasim. Paramendoj për çdo çaste që ishte mundsi të ndodhte, nuk ndodh kjo alhamdulillah. Çfarë do të bënim ne? Po thëste e mbyllur dera qiellit. S'ka mëmësimë trokin të mëlutjes. Çfarë do të bënim ne? Ka këna më shkuna. Ku i tja çojm halllet tona? Para kujt e shprijmë varfrin ton? Para dikujt më të varfër se na? Para dikujt më të nevojshëm se na? Ku ku thëjmë ne? Andaj, jua hija dobi së lutjes dhe vlerës së lutjes të ndoze çel himja. Veç kur të inspiran, veç kur të frymëzon Allahu xhallahu, më lut për këtë e kupton se sa so mirësi po derdhën mbi ty japta. Të shumë të ato mirësi, të, të panumërtat. Mir po dua t'i përmend diçka për ty na afta. Që realisht duhet të kemi parasysh në momentin kur Allahu xhalleu ala na jap mundsinë ta lutim atë. E para është se në momentin kur ti bën dua, realisht i përgjigjesh Allahu xhalleu ala që ai të ka thirrë me lutje. Allahu xhalleu ala thotë وقال ربكم ادعوني استجب لكم زoti juaj ka thon m lutni mua m thirrni mua un ju pergjinjua andaj faktike esht kur un elus allah xhel de wala para se para se ta kem vëmendjen tek pergjigje dhe tek kërkesa un realisht ndihem krenar qe po kem mundsi ti pergjigjem allahut ne kërkesa me ka bë mua Një ftes më ka bërë Allah gjëllë dhe ona. E që në këtë ftes, ai nuk ka kur farë interesi. Nuk ka kur farë përfitimi. I tërë përfitimi është i jemi. Nërsa ai po më thratë për të mirën time. Sa dashuria këtë mbledhët. Subhanallah. E sa, sa përullë këtë mbledhët. Po të thratë për të mirën tone. Madje po të obliganë me lutë ate për të mirën tënde. E së të gjimë lëkumë. Pasi Allahu ka thënë, O idha së e lëka i badi anëni, fa inni karib, o gjibu da'vat e da'i idha da'an. E dhe kurabrit e mi të pysin për mua, fund jam afer, jam afer qdo kujt, në kuptim të asaj, i kam mënsuar qdo kujt më thratë komunikan, jam afer më ndëgjimin tim, jam afer më shikimin tim, jam afer më fuqin timë, jam afer më përgjigjen timë, andë i mos e ndini Allah në larë për juve, karib i afert, Nuk e ke asë kënë më të ofërë se te. Asë kënë. Njëri ju për shembul ka nëve për të që kanit në kësaj votë. Dhe ato që mësu gjithë me temi qaj dertët, me e pyjtë për shembul, e ka diken gjithë mësu me e pyjtë, po së është prezentaj, s'ka mundë zime komuniku. Normalështë me lupë dikën që ka më të, të ofërë sa ato se ka të ofërë dheve. Mirë po, me pasë atë ofërë dhe me kërku ndihmë prej dikujt di më larg, padyshim se kontestuohet afërsiaën katër ashta. Çoft kuptim të përfitimet e dia? Çoft të kuptim të përfitim material, fizik, çka do të thotë? Nga sa ai që është afërtot më së kon këtu punë, po çuftu um ku në këtu s'm vet se mu, jesh ku i vet dikun tjetër. Nuk kuptim ta thosë që ke huaj adresën. Ë ke huaj adresën, po ti është adresa mbi në rregull, e ke huaj adresën. Ose realisht të kërkuar nga dikush tjetër me materizmat të ndimunë këtu afër? nëse kërkiesa e vllazëshit këtë kërkon por arsyet uosh nga se, po skiu në klipa thira drejt stand telefonse lemrova apo ë në rregull e çfarë arsye ki nëse ki arsye para kërkesave kështu çfarë arsye ki më thith diku në amë të afërt ndërsa Allahun e kimë të afërm asnjëherë nuk os të mësh me Allahun më thirr e më thon se s'ponë ke lidh japtan ose është në zonë ose kështu me radh larg asoj japtan Përëndaj, kërë ty Allahu të mundëson me lutë, ty i përgjithështë Allahu gjallëvalë. E tjetëra, është, Kurani është, është në dështa, të themi kështu, argumenti më i qartë dhe më i gjallë që fletë për lirën e duasë. Me qëka fillan Kurani? Fillimi i Kurani është dua, Elhamdulillahi, Rabbil Alemin është lutja, të jalanë e falenderan, realisht kjo është falenderem, mirë njohja dhe lavdrimi dhe madrimi, dhe kjo është doa, është lutja. Me qka për fundanë Kurani? Kull a u dhu bërabbil falak, kul a u dhu bërabbil nas, kul a u dhu bërabbil falak min, shërri ma falak. Nga të këqijat kryesore, baza dhe burimi të gjitha, shërëve është në surën falak. Ato që janë të jashtme, që e rrethoj njërin, e rrizikoj nga j i ka përmbyllë surja falak Allah u gjallora përmbyllë Kur'anin me këtë lutja kul e u dhubi rabbi falak thuaj, unë kërkoj mbrojt janë nga zotë i agimit aj që e qanë natën pëj ditës kër ndodh dhe vi agimi kul e u dhubi rabbi nësë është dua dhe lutja andaj Kur'an i fillan me lutja përfundan me lutja dhe mes fillimit dhe përfundimit është i sërmbushën me lutja ndaj ti kër e lutë Allah në Gjelle Huala, e rralisht, e ndinë se po ecë në frimën e Kur'anit, po e ndjekë metodologjinë kur'anore në komunikim me Allah në Gjelle Huala. Kjo është më rëndësishme. E treta është, kër ti lutë Allah në Gjelle Huala, e ndinë vitës i e në adhurim. Rralisht, ti veç kër i ke që durët ka Allah në Gjelle Huala, kër i ke pranu Allah në Gjelle Huala të drejtën që ka të kriesat me kë ti e në adhurim, ti e të fitu, ti e në shpërblim, ti e duke adhrua Allah në gjellë në gjellë alë huapdo. Andaj ka thënë për e gamberi, salem, në shumë aditha, se et dua u hua lë ibadet. La alishtë, në shëtë dhëni me ditë, thelbin dhe kuptimin e dhe të adhurimit, ajo është e lutja, të duaja. Në nënë tjetër, ajo që e shprejt gjithashtu të vlerën e lutjës, po na bën mundit, ndëruar, në bënë mundit të privilegjuar, të ndë Nuk ka pejgamber që ka shkel mi fytyr tokës ose që Allahu s'e ka lutur. Nuk ka pejgamber ande subhanallahu nakur lutim Allahun xhelalu ala realisht e ndim vetëm pjesëtar të një karavani më fisnik, më të ndershëm që ka shkel mi fytyrën e tokës. Ne komunikojmë me Allahun xhelalu ala në, më në, në mënyrën që komunikojnë krijesat që e njohin Allahun më së miri. Kush ka pas mundësi me fol me Allahun? Kush ka pas mundësi me komunikum me Allahun më mirë? se peygamber të Allahot asë kush andaj ti kër lut, e al al lutë Allah në gjëllë ula ti realisht e banat që ka bëhj Ibrahimi alisam sa ka vënë në Kuram kër Ibrahimi a cëmbë lutë Allah në gjëllë ula të shumëta nuhi alihi sëram që kërën surën nuh që kërën surën Ibrahimi ma në bekarët duke nërduj qabën duaja Ibrahimi të alisam zbashku me Ismailin Dua e Musaot a.s. Dua e Isaot, dua e Lutit, dua e Junusit. A.s. Dua të pegamberit sëllallahu a.s. të shumëta. Sa e lustë të pegamberi Allahun Gjellegjilalu. -Gjell në shumë situatë, në shumë rëthano, vazhdimisht. Andaj paramene, kur Allahut ka mundësu me Lut, realisht të ka jep një begati që ja ka jep vetëm të përzidurve. E ndim në këtë privilegjë? që kanë e të nërrua dhe sa kuptime më rëndësim bledhen në start, në hyme të doas, enda pa filuar, sa jepin këto fuqi lutjes, sa jepin këto fuqi zemrës me ty Allah Gjallewala, sa sekrete shvaqen këto, sa kuptime dalin Para mendo, kët, kët, e kështë më rratë, parëmenda, dikujt e kep këtë, dikujt këtë, e pejgamberve këtë, e ty të kep ato, qëka ju kepë, pejgamberve, e ndinë këtë privilegjë, e prejtujmë këtë ndirë që Allah nga ka bërë, në momenti kur nga ka mësu edhe nga ka frimzu dhe nga ka inspiru Allah nga me lutë përndaj si kurse ka thonë omerit dhe vallë në gjdo pikë po e sho fjallë në omerit ka thonë se boj gollë në përgjigjës atës i kometune, unë e boj gollë në duast a po boj doa që atë gollë e kam më së poharajt dikun e së bëj doa ose po bëj, po së po bëj qështë duhet Andaj kit brin gamë rreth dues, yora përgjigjes. Përgjigja është një akt final që gjithsesi ka marrë në mos orë de formën e kërkuar, vallai veç më mira apo ta. Kjo është tim teatrë që më drejtuar. Mir po, veç mundësia për lutje është privilegj, është nder që Allahu ta ka mundsuar me u ndëgju zërit në shtat palcë. Prandaj të ndryllozë zëri të shkon tek Allahu xhën lewala, dëgjohet, kalon në shtat palcë, dëgjohet zëri me lajkit like e juaj zërin e ati që lut Allahu xhalahu ala. A nuk është ky privilegj nder çaj kanali komunikimit përmes të cilit zërin e tij dhe kërkesat e tij i ka dërguar Nuhij alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, E Musa alaihissalam, E Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e të tjerë pejgamber në këtë kanal, edhe ti po i drejton dhe po i rëndon kërkesat e Zotit ua. A sosh kjo privilegj ta ndër? Gjithashtu taqë e bën duan ende më më shtora është sa ai që don me shpottu nga hidhrimi i Allahut dhe ai që don me arrit gjnacin e Allahut le te luta Allahu xhelalu ala kjo s'ndod me askënd në botë s'ka kush kurkush posa Allahu xhelalu ala sikurse trasmon ahmedi dhe ibn imaj jo në hadithin që shej albani thotë Hasan ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi men lam yesali llah yaghdab alayh kush nuk kërkon prej Allahut Allah i hidhnot me ta Subhanë Allah Allahu hidhruat në qëse se lut Allahu hidhruat në qëse ti nukur kam pejti E sa me kërku pejti Nga përdi pe me kërku përsa Ka thënë pegamiri sasërëm Edhe kur të këpu të të fije në allëve të uja Lutë Allahu në gjellewo ala Gjithë s'ke lutë Vashdimisht lutë I vetëmi është Allahu në gjellewo ala Që sa ma te për e lutë Ma te për të donë Soma ti për e lut, ma ti për ka dorëtim më të dëgjuar apo. Për, për dallim nga të gjithë neve që jemi i raport me njëjtë atë. Vallai, prindi bezdiset nga kërkesa e fëmijës ia. Bezdisemi. Po trahat pushoj pak. Apo qem zon. Doon ti bezdisësh. Në çdo svar dalë, në tre ka kërkesa fëmiju, me e fëmijës, bezdisësh, ndoshta më e mor me vete se gjithë ka kërkesa me fëmijën ton, produktin e shpirtit ton, gjakun ton. Më stëzëm të është për ma rrëth ma gjona pëta Njëri bezdisët Sa dhe që është dashuria Po na lodhemi Lodhemi Se përgjigjur e lodhemi Dërsa Allah u Gjellevala Sa mate për e lutë Mate për të privilegjelë Mate për dëndë Përndaj subhanë Allah Ti kur e lutë Allah u Gjellevala Po i gizuhet zërit tënë Subhanë Allah Po i gizuhet këthimi tënë këhaj Madiya Allahu xhallahu xalla krenohet me zërat e lutësve para me lajkave. A nuk osht këna Rafat? A nuk osht këna Rafat? Çfarë bën haxhit në Rafat përveç se dua s'lutjeve? E çfarë bën Allahu xhallahu xalla ndraport me ta? Krenohet para me lajkave për hap që po e lutin ata. Andaj për këtë, këtë ndir, ndi, kur e kur priblizhë dhe kur der, që Allahu ta mundson mendi kur ti e lut Allahu xhallahu xalla atë. Gjithashtuaja që në mundësën me kuptu, realisht doan është, nga vlerë dhe doa është të nëruar, lëzën e mutër është, doaja është reflektim i ambicive të larta, është reflektim i liris dhe këputje së zingjirët të kësaj botë apëtën. Sa mate për lutje, gjitho lutje është sopat që me te këputen zingjirët e roblizën të kësaj botë apëtën e lutë Allah në gjellë ura duke shprej se vetëm për te ki nevoja pëton e lutë Allah në gjellë ura duke të reguar se atje masnall të nësinoja pëton jo me këtët poshtat të pëton a nuk është këmbicioze, a nuk është këvulleta ma dje vetë përmbajtja doast është plët plët shprejhje është që dëshmojnë do tëtë aspektin ambicios në një besimtarje pëton a ka thënë pejgamberi së salem kur kërkoni nga Allahu k Mana se Ferdausi nuk ka për neve. S'ka, nuk mund si mi Ferdausin sonë me shkupta. Ësht gjenetë më i ndalt, mi ta është orsi Allahu tazxhala. Prandaj duaj të emocion me kon ambicioz, duke kërkuar Ferdausin, frymëzuar dhe inspiruar të tisht ambicioz në pjesë të tjera të jetës. Prandaj duaj të frymzohem me vullnet, duaj të frymzohem me, me optimizëm, duaj të frymzohem me mendim të mirë se gjithmonë ka rrugdalje. Gjithmon, a kanë dhe një kërkes që Allahu kanë për këtë më smlut një se kësëka rrugdallin për të? A ka? Nuk ka! Për ato që ka janë nësuazat të natyres njerëzore normal. Për ato, ato Allahu gjallurad e ka porosit me lutat. Tjetra të nërëdhezër që mund të përmenim është se duaja nga mirësi të duazë dhe nga dobit e duos është se ajo e fuqizon lidhin mes muslimanve i lidhin musliman mes vete largon zilin nga zemrat flak të gjitha litart e uretjes dhe armicis dhe mëspahtimin mes muslimanve lutja në qëfëse ki probleme me dikon ka një helm në zemrën dhe ti që unë notën dhe lëtë allonë për ta është mehlem për zemr, apëta Suhan Allah është mehlem, ilajsh për zemr Andaj Allah u gjallavla, thot Para për të ti të mirë, që thonë O ledhine gjau min ba'dihim Je kuluna Ata që erdhen pas tyne Burat e mirë shkun, masyne erdhen dhe burat Të mirë E këta u lidhen, këta që erdhen Mbeten të lidhër më ata që shkuan Lidhja ku ishte Te doaj, apëta Je kulun, ata thonë Këje kulun, thonë është litari lidhjes Rabana rabana gfir lana wa liikhwanina alladhina sabaquna bil iman o zot na i fal mokatet neve dhe falja u mokat atyre qe shkuan para neve wala te djal fi qulubina gilla lil ladina amanu hadha o zot moslan zamrat tona zili smir urrejtje ndaj atyre qe kan besuar me do largohen urrejtet largohen zilit wallahi sotë që ndështë ta ki për le medikanë. Në momentin kur mbledh fuqi dhe gudzim me lutë Allahun që bashkë që ati që të ka shkaktu për le më, Allahun mi a falë gjënaet, nuk adinë so fikët zjarë i urejtjas dhe i mëspahtimit, gjdo kërsh për një veden apëtë. Gdo kërsh për një veden apëtë. Pra ndaj, na kemi nevoj për lutë e njëri tjetërt, që jo të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t por më shtuaj dashuria mes vetë. Sa sa gëzohesh kur ti lut për lutur për ne muslimanët. Provo mu lutni nat për musliman shumë, nëse kur na sha disponohesh oh vlla, çikoj çaj çi Allah na jesha për, për të. Çto është dashnia? Ose me thon dikush ti je një pytyne që e lut ti Allahun për të. Prandaj kur e ka taku don Imam Ahmed Rahimullah, djali i Imam Shafiut, i ka thon, baba yt është një nga ata që e lut ti Allahun për ta. Pse ka dorë këtë një të rëgu? Mu li vdu se e unë e bojdo për ta? Ja, o la pëtër. Mi të rëgu se edhe pësinat më spajtimin qëre të saktuara unë e vazhdojme e dashtë. Nuk ka lidhe më spajtimi im në fikme te, në qështë i rydike si e në pajtuar me ti, kjo s'ka lidhe me dashtë i heqë. Dëshurin ti me une e shprehin lutin tem për ta. A në shika, nuk e kanë kuptuar dëshurin në pajtim të detyrushmë të qështë. Ja, Por e kanë kuptuar dëshmorin gjithsesi në lëvizje djues për të mirën e tetë të popullaut. Nëse mke haru lutja atyre, nuk kemi safit parë me ty apo. Kur shkruaj Bukën Hajh, nga se pejgamberi sa më shtë mundsi më shkon në hax herën e parë ishte i angazhuar me delegacione të shumta. Veshin njerëz nga të gjitha vendet, sikur Zallahi ka pshuar. Vinin njerëz e fuadja, grup e grup e fiset shumë të njerëz kollavlak me për mua islamin dhe pejgamberi s.a.s. e pasë me dobish mësh me i prita njështë medine që të shtohet numri muslimanve dhe nuk shkejnë haqë por ishte bu një grupë muslimanve që ishtë njështë për haqë në kryet të delegatizun e vëndu si kë këtë tjetër përse bubekrit radiallautale ahnu që gjatë të rjetës i dëshmante se kur vdesune që kjo ka me koni par ju obdun. qartas që fari i tha kore njësi edha porositve i tha Latën sa në fi duajkja ja echi Tha o, oh, vla jem Mos në harun lutjet e të u nabton Se a tha gjithkuj të pegamiris o salam Ja tha Bu Bekret Nga se kishte shëk të afrn Ande e pretë smash që Dashuria të reflektuat në lutjet Që na ja bëjmë njëri tjetër të vërn Andaj, o meni kur Allah o gjelë lota Më mundësën me lut Allah unë të bare kota Të ka mundësu që Me e, e zbraz zemrë nga zilija Nga uretja, nga gjeluzija Nga se katë shëjtoni vëllohi në ngacmën me zili, kur unë e refuzoj këtë zili me e pranuhu, duke thunë, o Allah, ati vëllohu temë, që për ngacmën shëjtoni me zili, o Allah, me zemër për të lusë, shurë fisha e mirësit. A nuk ka goditje me modhe për vezvest e zilis se që kja? Në atentu në asë përdu me po zili, po për më... Arma me mirë, për me e dëbu gjëllëzin ka zemër ashtë, lute Allah në që Allah me e sheshe si e në poshtë të rejtonin, janë poshtë vezveset, janë poshtë për pjekje të gjitha, nga se tira alisht pëllu të alon gjerlarë për e qëka që është shumë e modhapten. Nga jo që mund përmerim nga hyrjen këtim, është edhe, doja ka që mirë, ka, ka që kërkuar është mirë, po cilë është vendimi shretik, a është obligative, doja, apo koros ku nuk është obligative realisht shkurtimisht po është më rëndësitë të përmendi do të thotë të, të ndëruar llojë dhe motra dispozitave shërbatike për duan trajtimi dietorën kët pikë shumë i gjatë ka shumë mendime është obligim në korto obligim madje disa edhe nga grupacionet e caktuara realisht nuk e kanë preferuar duan duke e konsideruar se një lloj mos pajtim me caktimin e Allahut tek këtë rradh të gjitha ato janë të, të paqendrueshme ato Mendimi më sakt dhe i vërtet dhe i qëndrueshëm që e miraton ehli suneti është se duaja është një çështje që reflekton adhurimin te Allahu xhalleu ala dhe nuk ka të bëjë absolutisht me asnjë aspekt të kontestimit të caktimit të Allahut apo ndonjë njollë besimit. Mirë, po edhe kur është e pëlqyer, çfarë vendimi ka? Çfarë niveli ka? Për ato shumë të drejtimit, unë e poshoj drejt tek mendimi, ndoshta më i argumentuar dhe më i qëndrueshëm të nërëllëdhëm doja në aspekt një përgjithshëm në esenc është e preferuar dhe e kërkuar është e preferuar dhe e kërkuar, mirë po në situatat saktuara mund të leviz nga kjo pozicion lartë edhe posht e si leviz lartë ngritit nga e preferuar dhe e kërkuar në obligative leviz posht nga e preferuar në, jo e preferuar, madjet në daluar ka raste kur doja është haram Zban me bo doa është, të, e kur është obligative, është obligative surja fatiha, ajo është doa, edhe këna obligim me këndu namaz, me gjithë dëllimës djetarve tash a imami, a gjemati, kjo punë tjetër, por ali është aj që falet vetë, e ka obligim me këndu fatiha, si mbasë gjithë ulemavë apëtu. Obligim është istikfarë dhe te ubeja, Kur të bëne mëkatë, e kene obligim këtë rast lutin që lamën e i falë mëkatët. Këtë e rast e kur duaja është obligative. Kur është duaja, përqyrë është shumë. Të gjitha situata dhe rëthanat, kërni ka në uj me lutë allonë gjellora për një qëka. Sikur se, ose qoftë ka të bëj me lutjet që janë, në kura caktuara sikurse duaot e djumrit, dua ata mëngjesit, duap dhe përmendjet e, e Allahut në mbrëmje kur zosh, kur dal, kur ty, gjëra këto janë të preferuara dhe në sunet dhe janë të kërkuara. Komo si dua nganjë me kon e lejuar. Do të as në kusht të preferuar, as në kordë e lejuar bon. Kur as kjo, kur dua ja për bon vjet në saj kërkes, çe kot bëj me interes caktuar njerëzor, po çe në këtë kërkes nuk përfitet ndihma ose kërkesa e ndihmës nga Allahu që na ndihmon në ndonjë punë që ka të bëjë me adhurimin te Allahu xhale walahu. Në nuk ka të bëjë me adhurim, mbetet vetë qet e lejuar, ban në bodau përgjithsmë që nuk ka të bëjë me diçka që të afrohet tek Allahu ose të afrohet tek nasi Allahut ose të largon nga dënimi i Allahut, nga hidhrimi i Tij kështu më radhë. Ka situata kur duaj është me kroh, s'është pëlqyer. Se si kurse për shemb me lutë Allahu xhallahu ora, njëri nxiton një të përgjumbsh, nuk do të çapollat, nuk bën kështotën, nuk është e preferuar, me kruajt minutë të hollon këtë gjendje. Për. Ose për shembull me lutë Allahu më ta mësonu, me arrit një punë që realisht është puna e pun Allahut s'është pëlqimim amtë. Ka shumë punë e me lutë Allahu më ta mësonu at, realisht është me kruajt. Mosin detaj të kësaj se nuk ka këtë tema jonë, andaj nuk po duam njëon karakter juridik trajtimi të kësaj teme, prandaj vetë po i kaloj superfacisht. Si ndërsa duaja mundet edhe haram e ndaluar apo. Dhe dietarët kanë thënë se duaja e ndaluar i ka dy nivele. Niveli i parë është e ndaluar me përfundim në mosbesim. Dhe e ndaluar po pa përfundim në mosbesim. Ka më shumë ku dua ndaluar edhe çë përfundon në unë përfundoj për shembull në në mosbesim, apo thonë. Si për shembull Allahu i janë ka lemi por do pun Kur'an. Për shëmbë, a ka të regu Allah në Quran se e ka krihu gjëhnimin? Po, a ka këthën? A ka thënë Allah u gjëllurën se dikush për njerëzë këmë shku në gjëhnem? Në me amëna si dhim këta njerëzë, po këtë i soj dhina me amëna? Faraonin, e bulehibin, e dhina me amën, të betjeda, Allah e ka malkun Quran, a jërën gjëhnem? Me luhtë Allah në o zëtë, nëzir e bulehibin për gjëhnime se gjëna pëtën? kjo është kufrapton. Se është mohimi i fjalës së Allahu xhallahu te alauto. Allahu ka humbë mëlkimin e tij. Kurani i bëgon do ti marr rrahmet e xhisa Allahu xhallahu te alauto. Do gjon me lutën e Allahut. Do gjon me dhona o Allah. në selav e xhenemit se kur kam as më çuat jap. Zban këtu më thona, nga se Allahu xhallahu e ka dënuar dhe mohimi i ekzistimit të xhenemit dhe mohimi për mes lutjes që Allahu më e dënu di kan xhenam është dua e ndaluar që mund përfunda në mëzbesim ata. Thashtë në përgjësi, në asim të këndividat ata. Dhe duaja që është ndaluar por që nuk nuk përfunda në mëzbesim. është e shumë, si kurse për shambull, njëri me e lutë Allahun gjën lewala me i alesu një haram. Në me bu një haram njëri, me bu dua Allahot me i alesu. Kjo është haram, kjo është ndaluar. Një punë që Allahun është ndaluar rrësisht sikur se ti ke pak më vonë do të bën me lutë Allahun për tauto. Prandaj gjithashtu prej formave të doste ndaluar është, më thën o Allah, mos jamunso filon me mupendua, apta. haram është. Është ndaluar është me lutë Allahun që diku te Allahu mos më uncu pendu, s'bon? O Allah, mos jamunso filonit me injenat, haram. Nuk bën o Allah filonin në fund e jehlenëtia e haram. Nuk bën as me lutë Allahun për përfundimin e njerëzve të zotë. Ngase përfundimi i takon Allahu xhallahu ala, ne nuk dimë si ka caktuar Allahu te një me pendim apo si pa pendim. Para me lutë Allahun që filan fistekun ende gjallë, ende ka mundësi me përfundim me pendim, nuk bën me lutë Allahun xhallahu ala që Allahu ja pa më pra pamundsua për në xhami do thonë. Mea ja pamundsua më me u pendu. Kjo është ndalua mëson. Ose forma tjetra për shkakum që ë realisht janë nga këto kalimet në dua që këto tekalim mund të arri deri në një nivelën e atë çendrot dot harama këto. Kjo ose përkat dispozitave të duas dhe pikë ka fundi personte të, të nderoza disa rregulla mbi don, rregulla dhe shtylla të rëndësishme të duas. Para se me kaloj të edukata e, e duas që thash detyrimisht është dersi arshëm, po në këtë pjesë të fundit edhe pse ka shumë rregulla çetjet ata i kanë përmendur, por ka pyetje që kanë bimë disa aspekte juridike, disa kanë bënë çështje pak më të detajzuara, jam munduar mi të përmbledh një pesë kështu bëg i më të përgjithshme. Rregulli i parë në dua që duhet ta kemi parasysh është rregulli i pasimit. Doa lutja është ibadet. Dhe në esencë ibadetet duhet të përshtaten me mësimet dhe udhëzimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Veçanërisht kur bëhet fjalë për dua për rrethona dhe situata dhe rrasat të posaçme ato. Për, për shembull, duajmës ja e zonës, çka e zonë do rrethone të caktuar. Ktu e kemi obligativë duhet me njëqëng pejgamberin ose me thon duan çka e ka thon. Jo na me formulu do apo ne vërtet. Liutja kur lind fëmiu, ka dua. Liutja kur hyn xhami, ka dua. Andaj atë lutje që i ka përdorur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për situata të posaçme, ndërsa të caktuara duhet të përmbahen. Madje këto diëtor ka vënë se edhe shtimin këto dua është i ndaluar aftë. Nëse obligohem të pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa në çështje një do me bë dua të përgjithshme nga vetja e tij për nevojat e tij, kjo është në rregull, por duhet i kët parashytë tri kushte kryesor aftë. Do të ndua është përveçme jan të ndëlidur tash me kohrat caktuara, me vendet caktuara, me situatat caktuara, me rrethona caktuara, e kështu me radhë, atë gjitha këto duhet të t'i kthehemi kujt? Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. A do të ndjekuat, do të pasuam. Nëse ne duhenë të bëjmë don nga vetja jon për të dobitun e caktuara, duhat përgjithshme. Nuk ka të bëjë me vend, nuk ka, nuk ka të bëjë me mua. Unë nuk kam prani situat, unë mundu atë diçka, unë vet me volitja, dietor kanë lejohet porti kët parashu tre kushte kryesore. Kushti par, i parë të jetë i kujdesshëm në formulim. Duhet me me zgjedh fjalë të mira dhe fjalë sikako s'ka thon për kët kusht të pejgamberi son nga sa kët golin e ka hjekaj. Artë formulimën e mirë e dhan Allahu nuk na kët golin e hjek. Si të këndosh një lutje, të lezoj të lutet që pejgamberi son e ka bër, ti ekzekimi atë golet formulimit a dhan e, e keq. Amë s'ka të bëj tash me kët do. Do ne vëdëshka kujdesu se si po i formulen lutjet, do të tëtë dheja lagje lorë. E dyta është që në doa mësë të ketë në një përmbajtje që është endaluar fetaresht të fërën. Dhe gjithashtu të kushti i tretë, do, do të tëtë që du në pasë parajush në këtë regullë është që njëri atë doa mësë me martë regullë për gjithë shumë. Po shambu dikush e ka thoni dua situatë e caktuar dhe ka pa peşkol. Sa hera është fatkeqësi është krizë tota tota. S'bën më marr, ti rregull të posaçëm të vazhdushim don tone. E vazhdushmë është lutja pejgamberisë sallallahu alaihi dhe sallam. Do të ndryshoj formulimet. Duat vargun nga situata dhe nga garëthon që na duat apo. Rregulli i dytë është se çdo punë haram që është e ndaluar që është, madje mos pëlqyre që është. Sigurancë ka dha më herët është e ndaluar të fillohet Apo të kërkuat ndim nga Allah për të apëtën Haram është apëtën Për shambull, si kurse me kërku njëri Nëndim për Allah për me vijet Ka me i me vijet, bismillah Kjo është talje, për Kjo është haram Ose për shambull ka me bëzë zina Edhe, në u dhubillah, talët e thët doane Mardhenjeve me grun Bashurëtoren legjitime të zinaja Kjo është haram, kjo është talje Për në raki, bismillah Bira me bismillah E, e kam pyt njëri pej tabenve i bënjomirin i ka thonë në qëfë se vrasëse vrat njerëz dikosht pa fajshëm vrasëse ose pirësi alkoholit ose aje që bunë punë pëmëralshme punë daluara e përmenda Allah në gjëllë uala a nuk ka thonë Allah për të fedhë kuruni edhe kurkum që i ka dilemë a e përmenda Allah në dësë Allah ka thonë më përmend një muaj u ju përmendin juve Masë është kjo vojnë në farë lecimi për këtë Masë Allah e përmend E përmendja e Allah nda i ti mund tjetë rahmet për te Disi jazbut ati Situatën Qëfar këtër Ibnu Meri Radiallahu ta'alanu Djalë i omerit Dhe gjojni përgjigjën Ibnu Merit në këtë rast Thot Ibnu Meri Radiallahu anu Aj që e përmend Allah në këtë situat Edhe ato Allah e përmend Por me malkim të vazhdu shumë diri sa të hesht Andë aj që vrat n Pali e prej Allahot Njeshtë pa fajshën Duk e përmenë Allahon Ta din se Me atë përmendje e ka sil mëllkim në Allahot më të afton A i që pinë alkohol Me bismillah Ose benzino me bismillah Ose me fjoll tjera A i mund në mund s'po t'allon me kompërnime Kjo është t'allje Po nuk për e marim si t'allje Po thëm kushtimish shtu minimumi që ka është regula është, gjdo sen, nuk ka për e ashtim, që ta për tomë të e regula, regullet do asë është, nuk përmendë Allah pas në ato punë që është iknaqëm e të dhejtën, nësë punë haram, punë dalume, nuk përmendë Allah gjallëvara, ma dhe është, është do të të rëzikim që me esilë në bivit në ti një riu malkimin Allah të barë kevotale, Allah në rojtë avto. Regullet të të të të t e lutjes që nuk përputhet me mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam hop derën të katërt këçiave të mëdha. Kjo rregull e lutjes, çdo lutje që nuk i përshtatet mësimet e rregullave të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam realisht shkakton katër dëme të mëdha. E para është për dëmeve që që i, i, i shkakton është Praktisja e asaj që është e lejtimuar, praktisja e sunetut. E dyta është një lloj plotësimi ndaj asaj që është shariat. Me plotësu shariat, kjo dëm i madh. E treta është, do të thotë, me koncept të pëlqyer një çështje që s'ka bazë për ta. Kush të ka thonë që kjo është mirë me bokut? Valla mirë është që doam të thonë citnat. Kush të ka thonë atë më? Jepo nota e xhumos, e xhumos e Bajramit, Ramazanit. Këto janë ditë të posaçme. A ka pasur edhe pejgamberi sonë në ditë të jumë, ka pasur. Çka ka thënë në ditën e jumës? Ço ato në ditën e jumës? Ka thënë kurjë kurjë më stuj. Nëse ne çofse hapim këtë ditë, një hap katër ditë tjera të vëaja, dëshirët e para, praktikës asaj që është e lejuar. Nëse nuk e marrin njerëz një punë të shpikur nga vetë atyre, e që nuk bëhet me të një praktikës asaj që është obliguar të bëhet ose preferuar. Kjo është asaj Gjithashtu me këtë edhe thash, është një loj tendenëse me e plëcu që së qenë ka plëut na po e plëcu dhe këtë tendenëse është rëzikshme e treta është një loj marjet e drejte me shpal gjyra të pëllqyra fetarisht pa legitimitet fetar dhe katërta është mashtrimi masëgjirë të njerësve njerës nuk din e njëndikon sa so konë njerës për shambull i des dikush edhe shkonë dikush i meqim hajiu, kon haji ju konë haji Pashëkun Hajaj, atje fias Msuod Haj, asoglisë shkruhet nga krup ligjimin e vet. Ta pse sot Hajjia merr detën mi mësu njerëz, duhet më thaun këtë, më bëu këtë. Ku e ke marrë këtë? Një stëngull Hajjiu jo kët. Andaj mund mund, mund, mund, njërë mund dhe një më manipulohet, kjo është shumë i madh. Nëse vetë dikush i di shum i u kallzonë zban, ne kemam suksot. Andaj kjo është çfarë duhet këtë çfarë më mbyll aftë. Rregulli i katërt është Ajë që lutë Allah në gjëllë në uala, nuk existën asë një argument se është e pëlqyrë më u këthy në drejtim të caktuar përvecë se në atë drejtim që jemi të kërkuar të themi namazë. Regullë, heqë më stotë se përishët kërë regullë. Në qëfë se njëri u dënë më u këthy dika kërë bënë lutje. I vetë një drejtim është këtimi ka kibla. Së është obligativa, jatë. Po në qëfë se po d i vetmit vetëm është kibla s'ka varr në botë s'ka gjën në botë çështë pëlqyrë më kthy ka aj kur bën lutje përraç shtepisallahu xhalloha çhobjat rregull më morën këto apo nuk është obligim u kthy ka çapja do më kthy kësaj do më kthy asaj s'pris më ktheu ka dush mirë po kthem me bindje se është ton vlerë dhe doast dhe mundson pranimin dhe leçën te Allah xhalloha nuk ka on botë çështë pëlqyrë më kthy përse ka çhobja zonë rregull i qartë. Dhe rregulli i pesë që më të duam e përfundoi është se esenca e lutjes është të jetë në heshtje dhe fshihur. Ndërsa ngritja e zërit me lutje është me përgatitje të kufizuar apo. Ka njerëz që realisht duan dhe thikën Allahut, në, në esencë kanë me bumezo nësa regulli doa simbas argumenteve është se lutja dhe dhikri në esenës janë heshtë të vazit dhe këra me të regu një sholën deshtë në arshëm do të dhëtë arsyje pse është heshtja me e mirë se publikimi ofta por në esenës është ka rastë e për shambull në haqë, le bejk Allahum me le bejk, kjo është doa dhe lutja, kjo është përja shtim e përmendim Allah në gjelë leona këtu me zë Por ko arsuj, nga se realisht Rituali i hajjit është Publikim, që ka është publikimi Adhurimin dhe Allah Dhe madhurimin dhe i tjafet Andaj është lejuar që këtu dhikër tjetë Me zrafta I kufizuar, jo që të dhikër Ka për shambull Fatjen e këndojmë në namaz Në këshamë një atjenë sa ba me zo është i kufizuar, këtu, jo tjerat Esenës e do të tëtë të Dhe origina e duas është He e shtrozi, pa zo pa bërtim, pa zhurëm, në vetën ton, apo në vetën, si kësë Allah ka thonë, lëtën jelat, të heshtru dhe në vetët e juajan, pa zëra, pa bërtima, në dërson qofë se ka në dikun argument që duhet me zë Allahun me përmen, ose me e lutë, dinë se këtu e përjashtime nga esenca, dhe këtu përjashtime duhet të jenë të kufizuar, amrenda, asaj që është argumentuar për dryshe, nuk lejohet, nuk lejohet të bëhet apo. Ktu janë disa rregulla të ndëruara nga demokrata që kanë të bëjnë me përmendjen e Allahut dhe lutën ndaj tij dhe thash, ka të shumëta që di ato i kanë përmend, por disa për rregullat që mendojnë japin ne kohje të mirë dhe në eruar nduan që mos del jashtë korrizave dhe jashtë kufijve të saj, mendojnë se do ndihmojnë në masë më të madhe këtu. Padojshem se ka shumë pika tjera që kanë vënë mu trajtu, sikurse dukata lutjes pastaj edhe që është të që ndalim me përgjigjen, pse Allahu përgjigjet ose pse nuk përgjigjet, pastaj edhe ato që kanë me, me shembull të pejgamberve si ata janë lutur, nëse janë janë mostra praktike, dhe shembull praktik si duhet na merr të Allahu xhallahu, pastaj so që gjitha këto të fillojmë të trajtojmë në sholat në takimet e hapshme, deri atëre Allahu xhallahu ju shpolev dhe ju ruajt dhe, dhe Zoti na përpjek praktik në hyrë endshëndet të mira. O sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallamun kesira.